اب آیا نِلَبْنَا لِكَ نَا تَعْرِیفُ وَنْ يُوْجَدَ فِي سَنَدِ الْحَدِيثِ عَبُن چُومن دیشی پَسَنَدْ دِيو حَدِيثِ كِي پلار یروِ الْحَدِيثَ آنِبْنِهِ اَدَ حَدِيثِ رِوَایَتْ دَخْفُلْ زُوِيَوْ بَچِي نَكَئِ دا سگره دا سگره دا دا فخر خبره دا چی پلار د دین یو خبره د زوی نسکا زکا از د پختنو خدا ده چی زوی پلار شرمائی وی تا پلار نپوی تو چی تا سیوی نسنو وی دلیل سره مثالو حدیثون رواهو الاباس ابن عبد المطالب ان ابنی الفضل حدیث په روایت کڑی عباس ابن عبد ذ خبل بچی فضل نہ رضی الله عنهما چه رسول الله صلی الله وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفا فمزدلف کی نبی کریم علیہ السلام جمع بين الصلاتين کردو ما خام او مسختا من فوائده الله یظن ان فی السند انقلاب و فیده دادا چې دا خیالو شي د دې چې سند کې په خلاف راغليا خطا را لې ان اصل غدا او يور ال و نبي چې بچي د پلار نه روایتو کې و هاذا النوع مع النوع قبله و سرد على و اذا نوع شر د مخ کې نوع نه يدل علا توازع العلماء دا دليل په توازو د علماو واخذهم العلم من اي شخص مكان دې لم راخلی دار چانکی هې زوې د پلار نه راخلی تر دې چې مالک د غلام نه راخلی وان کان ندونهم فل قدر والشن اگر ک په مرتبه عمر کې د دې نه کم وي اشهر د تصانیف نه پدی کی کتاب د روایت لابان الابناد خطيب بغدادي په خدمت دی خلکو کړی اے ډیر جمع کلیمونګه غنپس کلیمونو شکه ته یا اوسم دار ابو دولمو دمر خدمات دي چې د عجمو د عقی په سیند شي رسیدې دمر رساله په هر مسلې کلی شي وي چې رسټو طلبہ فارغیږي ته اوس رساله ني دمپتی شویو کال برابر دي چې یو پدی خلی کلی شي بل بل ولهم په صاد لپیش کې یو پدی خلی کلی شي وي وز بده دا سره سالا باندې لیکل کې شيغه مخکي په ټوله دنیا کې نت باندې ګوري سالو شي د کل شي په سره لیکل کې هڅ په رو نيوي چې دعا کوو جي او رساله دا چې مام نصائی ضعفاء او مجبازي روایات دګري جذویفان دي اب به ته په خپل سنن کې روایت په نقل کړی دا اوس خبره زیاداس یو لري کو چدي ورته زويف وينو لري روایت نقل کوي نو یک پدیرالا اجازه شو نو لیکل بوکم نو سم دار ابو دولما اور خدمت ال ته چې ګوري نټکی ادا په یو مسله چې چارسي کړی د کومه کې تاسو کتل هغه اوراوي موږ له مسله په خښو به جو زو دور مرویات یا دوره دادي یا دوره دادي به سره خبره ټول سشي فران استه شي الکدیو شری بلکل ایک سراو کہ او ټول مازغاو کلمی اور زخارج پورا تشخیص وشي روایت الابان لبناد خطيب بغدادي رحم الله کتاب ده المبحث الخامس روایت الابنان الابا روایت د بچو د فلارانو ن تعریف هو يو ايوجد سند الحديث ابن اومن دیشی پسند ده حدیث کیا و بچه یروی الحدیث عن ابیهی اید خبل والد نه نکل گئی فقط او عن ابیهی ان جددیهی احمه و احمه هادا نوع ما لم يسمع فی الابو الجد و یهم ترین نوع پا دیکی دادا چې دا پلار یاد نکونې کوم ذکر نشیل یا نو یو احتیاج ځکه دا خو محتاج وی بحث ته ل معرفت اسمه ځکه اگر نو چې ذکر نشي چوي وي عن فلان نبيا جده نو نو ذکر کولې سوي لکه ضروري وا اهمو هذا النوع ما لم يسمى في الاب او الجد <تصفيق> لانه يحتاج الى الباس المعرفه اسمه هي انواعه روايه الراوي نبيه فحجبوه شرف الضلال نكاي هي بدون الروايه يعني الجد وهو كثير الدائر دي دی مثال روايته بالعشره عن نبيه دویم روایتو راوی نبی انجدی وعن بیه انجدی فما فوقهو مثال نده روایت دامر ابن شیم نبی انجدی داده لبار بار رازی اده فوایدو نده نداده البحث لی معرفت اسم الاب بحث دپار دمارفت دنم دپلارو الجد اده لم یسرح بی اسمهی کل چې د نوم تصریح نه کړی شي بیان المراد من الجد جد شوق مرادی جد الابن او جد لب جدیتم وای چې د زوین نکده اديته وای چې سره جد لب د پلار سره نه دی کړي کپو نه شي په خبربان له دی وضاحت مشهور د تصانیف ون پدی کسی ریواث الابناء نه آبائم لابن النشر و بدون لابن سعيد العيلي رحمه الله او جزء جزء جزء من رواه نبيا جده لابن ابي خيثمه رحمه الله او كتاب الوشيل معلم في من رواه نبيا جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لحافظ العلي رحمه هم الله تعالى بسته نه د لږم ځده کې هیڅ خلاصې کو ګنن نه خلاصو وایله